Начебто ніхто. Немає Єви, яструб наївся, земля засинає. Він з'їдає яблуко, залишаючи на долоні кілька зерняток. На старість люди стають сентиментальними, закопує зернятко в землю, витирає очі. Так, я старий дурень, який залишився сам на світі і мандрує у пошуках чогось чистого, білого, сліпучого, як сонце. Земля ще не скута холодом, та я не буду чекати, поки з неї щось проросте, і не стану озиратись. Одного разу я покинув місто, озирнувся і побачив, що воно розсипалося на порох. Місто виявилось ілюзією. Щось існує лише тої миті, коли ми сприймаємо його органами наших чуттів. І з людьми я чинив так само. Земля. І вони так чинили з тобою. Подорожній. Не знаю, хто ти, але вірю тобі. Бачиш, з'ївши оце яблуко, я починаю бачити все ніби без одежі фальшу й соромливості, марнославства і злидні. Землю без трави, дерево без листя. Дерево я не дерево, я груша. І без квіту, і без листя я не втрачу власної сутності. Подорожній, вибач за невдалий приклад. Власне, осінь – це метафора, і зима – метафора, а ти… Груша, в якої поїли всі грушки. Дякувати Богу, ти комусь потрібне. Ти боїшся холоду, груша? Груша. Холод – це також метафора. Подорожній. Я про реальний холод, про той, який сковує тіло. Усі життєві соки змерзаються, перестають текти. Люди вмирають від холоду швидше. Їхня кора, тобто шкіра, тонша і чутливіша. Ти маєш душу? Я завжди хотів це знати. Мати душу означає відчувати страх і побожність перед зоряним небом. Зима. Ти забув про любов. Знову внутрішній голос. Не буду опиратися. Груша. Я знаю, що таке холод і цього досить. Подорожній. А коли до тебе підходять із сокирою, ти відчуваєш страх? Страх завжди передує болю. Груша. А після болю не стає примирення. Подорожній. Хтось згадав про любов, мабуть, від примирення залишається осад, як цукор на дні склянки з чаєм. Щоб його з'їсти, треба вивернути склянку зсередини. Може, комусь це вдається. Тому і мертві завжди посміхаються, і в них вдоволений вигляд. Вони з'їли свій цукор. Коли я перейду через пагорб, то ще буде якийсь час іти, а потім і в мене з'явиться така усмішка. Не матиме значення, що я залишив за собою. Я ж любив скроменущі речі, їх уже не існує, але мені приємно дізнатися, що душа є і в дерев, і в птахів, які змушені збирати покидьки і при цьому вміють літати. Пагорби розстають перед ним. Ти вже прийшов, каже зима, і кладе йому на плечі руки. Подорожній бачить перед собою чисте, біле і сліпуче. Це падає сніг довкола і згори. Подорожній, господи, як мені це витримати? З'являється вогонь Але він його не бачить Засліплений снігом Вогонь Ходіть усі до мене І ти подорожні Сідайте, грійтеся і говоріть Жителі містечка і Амброзіус Підходять до багаття У якому весело потріскує дрова Дим виходить через зруйнований дах Починається розмова Спершу невміла Яка є продовженням вистави Антон зачаровано спостерігає За обличчями місцевих жителів За розмовою і врешті забуває, чого він сюди прийшов. Його справа видається якоюсь малозначущею, нецікавою. а раптом його осяює, саме тут. Саме сьогодні настане розв'язок, інакше він залишиться назовсім, коли цього багаття і безконечної розмови. Антон розгублено подивився на Амброзіуса, рушійну силу самої вистави, її натхненника, але той приклав палець до вуст, мовчий. Бо це все-таки була вистава. «Коли падав сніг, – сказав сивий чоловік, який теж міг би бути Генріхом, – я думаю про те, що він дуже помітний, помітніший за дощ, і що ми всі десь внизу. І тому різниця між землею і небом така велика. Сніг ніби нагадує нам про те, що він не може падати знизу, і що ми не годні в цьому нічого змінити». Смаглява жінка засміялася. «Ти кажеш так...» «Бо знаєш, сніг з дитинства, а для мене те, що зверху і те, що внизу, однаковісіньке. Не бачу причин, щоб заздрити. Коли хочете знати, не бути людиною набагато краще. Людина смертна, а всі інші істоти – ні. Вони зосереджуються лише на власних відчуттях, а не слухають, що оповідають інші».